Mivel foglalkozol? Hát, tudod, hiányolok. Véget ért a nap. Közel száz km/h sebességgel indult a Reykjáneszi út mentén elterülő lávamezőn és egy keflavéki szállodai szobában ér véget. És havazik. Fehér üzenetek érkeznek hozzánk az égből a legsötétebb hely lakóihoz, de a szél ide-oda csapkodja és összekavarja őket, mintha meg akarná akadályozni, hogy megértsük, mit kíván közölni velünk az ég. Ári a szállodai szoba ablakánál áll, és az estéből nem sokára éjszaka lesz. Bámul kifelé, de nem lát mást, csak szélben kavargó hópejheket. Nem lát mást, csak üzeneteket, zavaros üzeneteket. Odalent eltűnt a körforgalom, ahogy a szemben lévő ház is, ahol a parázsált állt és pirított burgonyájával, csirkéjével és sült krumpliával, az űrhajósok képével. Vajon mi történhetett velük? Vajon mi messzire jutottak ki a világűrbe, Megközelítették-e a csillagokat, mint mi álmainkban? Láttak-e bármit, ami Istenre emlékeztethetne? Ami talán vigaszt nyújtana nekünk? Felfedeztéke, hogy a sarki fény zene, égi orgon szó. December van, és olyan sűrűn hull a hó, hogy még a karácsonyi fények is eltűntek, pedig megszámlálhatatlanul sok van belőlük a városban. Tarkák, fényesek, egyik másik izgágán villog, mintha türelmetlenül várna valamit. Ahogy belépett a szobába, egy smiley fogadta, amit kilenc különböző színű cukorkából raktak ki. Valaki lepakolt az ágyról, és a bőröntöket átrakta az állványra, kisimította az ágyneműt és kilenc cukorkát helyezett az ágy közepére, egy vicces fejet alkotva belőlük. Valaki, talán maga a szálloda igazgató, Sziggá. Ari szívét melegségöntött el. Kevés olyan értékes és fontos dolog van a világon, mint a mosoly. Mégsem szerepelt Brezsnyev és Jimmy Carter tárgyalási témáinak listáján, 1980-telén amikor titó szíve már az utolsó ütés a nagy csönd felé közeledett. Pedig mindenki meg volt győződve arról, hogy most épp a föld lakóinak legfontosabb ügyeit fogják megvitatni. Ári leül a kis íróasztal mellé, és kinyitja a számítógépét. Csak egy pillantást akar vetni a BBC honlapjára, elolvasni a világhíreit, beléjük menekülni. Ám ekkor észreveszi, hogy néhány elolvasatlan e-mail várja. Az egyetlen lényegeset az idősebbik lánya Hekla küldi félórával ezelőtt, és Ari szíve szaporábban kezd verni. Könnyek szöknek a szemébe a vágyakozástól, a boldogságtól, a szomorúságtól. Drága jó apukám, nem akarsz hazajönni karácsonyra? Sztürr le minden áron Spanyolországban akar maradni. Azt mondja, szeretné izlantól távol tölteni a karácsonyt. Szerinte tanulságos lenne. Ja, karácsony estére majd bele fog pusztulni a homvágyba. Hát, sokkal jobb lenne, ha az a lököt ide jönne. Én Grétával és anyával ünneplek. Anyával ti sosem beszéltek? Sokkal jobb lenne, ha abba hagynátok ezt a baromságot és újra együtt élnétek. Egyébként anyának ezt nem szabad szóba hoznom, mert csak dübegúrul. gurul. Gréta meg sírva fakad. Ti teljesen reménytelenek vagytok. Hogy vagy apukám? Biztosan nem jössz haza karácsonyra? Hallhatsz nálam, sőt az ágyamban is, én majd átköltözöm a kanapéra. Az öreg csontjaid nem bírnák a kanapén alvást, hehe. -he. Íri hamar, de legyen pazar, küldök még egy számot, az Always All right az Alabama shakes Ezt hallgatva senki sem unatkozik. Jöjjön a tánc, puszi. Mosolyogva hallgatja a számot, a belőle áradó erő életöröm heklára emlékezteti. Nagyon szeretné felhívni, hallani fényes, mindig vidám csengésű, felvidító hangját, de előbb el kell olvasnia egy levelet, meg egy újságcikket. Felveszi az olvasó szemüvegét, és már éppen hozzákezdene a cikkhez, amikor megrezzen a telefonja az asztalon. Üzenet érkezett a repülőn megismert úti Helenától és Edemtől. Néhány szó, meg egy fénykép kettőjükről, Aüsztürbőlben, hüligérő szájjal. – Hello! – itt állunk azon a helyen, ahol az izlandi nép megelégelte a tehetségtelen politikusokat és a korrupciót, és csupán lábosokat verve megbuktatta a kormányt. Fantasztikus! Egész Európa úgy nézett rátok, mint egy új világ hírnökeire. Remekül érezzük magunkat a parányi és gyönyörű fővárosatokban. Zseniálisat ettünk egy zseniális étteremben, és rengeteg finom bort ittunk. Berúgtunk, most pedig felmegyünk a szállodai szobába, ahol szerelmeskedni fogok az én hatalmas és csodálatos férjemmel. Ne feled, hogy légy hálás a könnyekért, te izlandi! Ari felismeri a pár mögött a parlament épületét. Biztosan Jon Sigurdson szobra elé álltak fel. Szegény Jon Sigurdson, éjjel-nappal az izlandi parlamentet kell néznie. Jól elbántunk a szabadsághősünkkel, és elég komor is az ábrázata, kezét pedig a kabátja hajtókájára tette, mintha mindjárt belenyúlna a belső zsebébe, hogy előhúzzon onnét egy tojást, és megdobja vele a parlamentet, vagy az izlandi elnököt, ha az éppen erre járna. Mit lehet kezdeni ezzel a néppel, amely hihetetlenül rövid idő alatt vált példaképpé, Európa hősévé, ám, ahogy korábban már sokszor, bebizonyosodott róla, hogy sprintben ugyan bajnok, de hosszú távfutásban pocsék. Ari megnyomja a mobília középső gombját, megnyitja az üzeneteket. Legfelül Helena külföldi száma. Hi, here we are! Alatta viszont Póra neve, száma és a fényképe, amelyen ari mosolyog. Még abban az időben készült, amikor Ari lénye mosolyt váltott ki belőle. Még mielőtt Ari mindent eldobott volna magától. Sprintben bajnok, de nincs kitartása. Apád elmondta, hogy... Pora úgy 9 órával ezelőtt 15.47-kor írta neki ezeket a szavakat. Innen csupán ötven kilométernyire. Az ujja, a keze, a válla, a nyaka, sötét haja, bársonyos hangja, szürk és kék szeme. Hogy tudott néha mosolyogni rá? Légy hálás a könnyekért, te izlandi! Ári megtörli a szemét. Mit mondhatna? Hogy a halál mindennek a kezdete. Amikor a halál végigment a Wifilstadüri hosszú folyosón, Két hosszú karjával, holt fényből álló csontjaival finoman felemelte árnyanyját, és elvitte magával. Óvatosan, hogy megnevágja magát. Óvatosan, hogy a terhe nehogy jobban megijedjen. Megfosztotta az élettől, a boldogság reményétől, a daloktól, amelyekről álmodozott, a versektől, amelyeket még meg akart írni, a városoktól, amelyekbe még el volna látogatni. Finoman felemelte. Elvette tőle az életet, és megszabadította az elviselhetetlen fájdalmaktól. Akkor halunk meg, amikor a fájdalom az életnél is nagyobbá válik. Ári Póra képére mered, amely abban az időben készült, amikor a felesége még úgy nézett rá, mint aki értékeli. Ha kiengedem a hajam, akkor tudni fogod, hogy a ruha alatt vagyok. Miért nem elég, ha szeretnek bennünket? Voltak éppen mi mást akarunk még – ez miért nem gyógyítja be, vagy teszi kezelhetővé a sebeket? Hogyan tehetjük tönkre a legfontosabbat? Tudod, hogy a ruha alatt mesztelen vagyok, a hegyek pedig az égbetörő zsoltárok. Vajon miért fakul meg-e varázslatos pillanatok fénye? Talán nem vagyunk elég erősek és álhatatosak. Inkább a könnyebb út, az instant megoldások, a tíz tanács felé hajlunk. Itt póra mosolyog, ott pofákat vág. Miért kell ilyen szépnek lennie? Istenem, de gyönyörű! Pedig az emberi test túlnyomó részt vízből áll. A test tömeg mintegy tizennyolc és fél azonban szén, a nitrogén meg nagyjából három egész Pora általában körülbelül 65 kilót nyom, azaz valamivel több mint két kilónyi benne a nitrogén. Vajon Ariesta valamivel több mint két kiló nitrogént szereti? Szereti, és hiányzik neki. Azóta hiányolja szüntelenül, hogy először felébredt abban a lakásban, amelyet két héttel a holmavíki kirándulás után vett ki. Addig az éjszaka sötét óráit a kiadóban a kanapén töltötte. A munkába temetkezett, ügyelve arra nehogy leálljon, majd rohant tovább, beköltözött a bútorozott bérlakásba. Kimerülten elaludt, és tizenkét órával később fájdalmas zokogásra ébredt. Beletelt némi időbe, mire rájött, hogy a saját zokogását hallja. Ezután nem igen maradt más, mint hiány és vágy, mintha a valóság megtorpant és egy helyben forgott volna. Hiányolt, mintha az a teljes munkaidejét kitöltené. Mivel foglalkozol? Hát, tudod, hiányolok. Póra nem beszélt vele, nem válaszolt az üzeneteire. Tartotta magát ahhoz az e-mailben rögzített ünnepélyes fogadalmához, amit akkor tett, amikor Ari a Holmaviki szállodában volt. Mostantól rideg leszek hozzád, ez lesz a bosszum. És csak teltek a hetek. Lassan. Olyan lassan, mintha haldokolna az idő. De végre felcsillant a remény. Pora egyik kedvenc műve szerepelt a Harpá hangversenyterem programján. Máler kilencedik szimfóniája. Arra biztosan el fog menni. Ari ott láthatná, és ki tudja, talán történik valami. Hiszen a zene annyira elképesztő dolog, életeket tud átalakítani, az öklött virág csokorrá, a keserűséget megbékéléssé tudja változtatni. Ari beszerzett egy színházi látcsövet, a felső oldalerkéi revetjegyet, tudván, hogy Póra biztosan középen választ magának helyet. Azt tervezte, hogy egész idő alatt a feleségét fogja nézni. Azt fogja figyelni, ahogy a zene még szebbé varázsolja az arcát. Korán odaírt. Leült a puha székbe, és azt az üléssort figyelte, amelyben meggyőződése szerint Póra fog majd helyet foglalni. Kezdetben úgy reszketett a keze, hogy alig látott valamit a látcsőben. Aztán megérkezett Póra, és pontosan odaült, ahova Ari elképzelte. Ennyire közel voltak tehát egymáshoz. Ezt a fonalat semmi sem vághatja el, sem élet, sem halál, és főleg nem egy szédült felindulás a reggelinél. Ári alig várta, hogy találkozzon vele a szünetben. Hogy lássa, ahogy felderül az arcán a mosoly, minden zenénél szebben. Hogy megcsókolja haját, érezze illatát és melegét, és hogy belesúgja a fülébe, bocsáss meg, ugye megbocsátasz nekem, rettenetes tudok lenni néha. Porá pedig a fülét két ujja közé csípje, és félig leplezett mosolyjal az arcán azt felelje. Te nagy marha! Árinak le kellett tennie a lát csövet, hogy letörölje a könnyeit. Mély levegőt vett, visszaemelte a szeméhez, és meglátta, hogy egyszer csak egy másik férfi szól pórához. Az, aki mellette ült. Együtt is jöttek. A férfi sötét körszakállat viselt, haja hosszú volt és ápolt, bár kócos. Sovány fickó, laza öltönyben, művész, vagy valami ilyesmi. Nyilván olyas valaki, akit pórá a munkahelyéről, a művészeti főiskoláról ismer. Mindketten nevettek. Aztán elkezdődött a mű, a nagy szimfónia, amely úgy indul, mintha maga a remény érkezne meg a földre. Ári alig tette le a látcsövet. A szakállas férfi a szünet előtt kétszer is odahajolt Pórához és mondott neki valamit, mire ő elmosolyodott. A pasas ajka egészen közel járt Póra talán meg is érintette. Valószínűleg, gondolt Ári, ez valami külföldi vendégelőadó lesz, akivel Pórának a munka miatt figyelmesnek kell lennie. Nem ment oda hozzá a szünetben, csak egy oszlop mögül figyelte őket, mint valami tolvaj. A szakállas makulátlanul volt töltözve, hát a egyenes cipője a legújabb divat szerinti. Ez egyáltalán nem Póra esete, gondolta Ári boldogan. Hálásan! nagy megkönnyebb De aztán megtörtént. Ők ketten egészen szorosan álltak egymás mellett, szükségtelenül szorosan, beszélgettek, s a férfi jobb kezét valamelyest megemelte, majd kissé elmozdította, és tenyere derekához ért. Ejha, milyen csinos is volt abban a zöld ruhában, amelyet még Arival együtt választottak két évvel korábban Olaszországban, és ott is maradt. Nem bocsánat ön, tétován vagy óvatosan, hanem könnyedén, mint aki tudja, hogy neki ezt szabad. Oda tette a kezét, Póra pedig erre éppen csak megemelte a fejét, és lágyan elmosolyodott. A pasas keze ekkor lejjebb csúszott, majd még lejjebb, és határozottan megsimogatta Póra hátsóját, a fenekét. a szünet után nem tudott a zenére figyelni. Csak ült a helyén, és felváltva izzadt a gyűlölettől, a kétségbeeséstől és a döbbenettől. Semmi sem illet kevésbé Pórához, mint az, hogy nyilvános helyen a fenekét simogattassa. Ez kicsit olyan, mintha a nő egy kanca lenne, akit a férfi mások szeme bármikor bátran megpaskolhat. Ha Ari néhány hónappal korábban ugyanezt teszi vele, Póra felháborodott volna. Igaz, ilyesmi soha eszébe sem jutott. A divatos cipőt viselő szakállas pasas viszont úgy taperolt a pórafenekét, mintha mi sem lenne természetesebb. A nő meg még rá is mosolygott. Ári csak ült a székén, és a fűrészformájú lengyel verssort töltötte ki a tudatát. Ketté fűrészelve élete értelmét. Mostantól rajtad kívül más férfit is szerethetek. Három héttel később már repülőgépen ült Kopenhága felé. Három hét pokol. A munkával valamennyire sikerült elterelnie a gondolatait, de amint nyugovóra tért, annál hevesebben törtek rá újra meg újra, a pasas tenyere póra hátsóján, a zöld ruhán. Vajon aznap este mit csináltak még? Vajon elkísérte -e a pasas hazáig, bemente vele a házba, az ágyba, amelyben Ari és Póra annyi éven át aludt, átölelve egymást, együtt ébredve? Mit művelhettek ott? Ő, akiről Ari úgy gondolta, hogy jól ismeri, jobban, mint bárki más, minden egyes sejtjét, képes engedni, hogy az a pasas a tömegben, mindenki szemelátára megsimogassa a fenekét, akkor hogyan viselkedik vele az ágyban? Mit csinálnak? Talán egészen más emberré válik, mint amilyen ári mellett volt? Ezek szerint van olyan oldala, amelyikről Ari nem tudott, amelyikről sosem ismerhette meg, amelyik csak a vállás után mutatkozott meg. Ari csak forgolódott, beleordított a párnába, ordított, hogy megszabaduljon a fejében cikázó képektől, az ágyban hempergő párostól, akik éppen kiordította a tüdejét. Volt, hogy egy fél üveg viszkit is ledöntött, hogy el tudjon aludni. Mintha újra huszonöt éves lenne, éjszakai verseket költött. Tom waits hallgatott. It takes a lot of viszki to make this nightmare go away. Röviden elmenekült Kopenhágába. Azóta ki nem állhatja a Málert.